Depășirea minții analitice și găsirea bucuriei Vechiul sine al lui Kathy. Kathy este CEO-ul unei mari companii, avocată și soție și mamă devotată. Pregătirea ei o face să fie extrem de analitică și de rațională. Ea își folosește creierul în fiecare zi ca să anticipeze rezultate și ca să fie pregătită pentru orice scenariu posibil pe baza experienței sale. Înainte să îi se prezinte munca mea, nu mai meditase de fapt niciodată. La început, Kathy a devenit foarte conștientă de cât de mult analizat totul în viața ei. Avea o listă uriașă de activități zilnice și a spus despre creierul ei că nu se dezactiva niciodată. Privind în urmă, ea mărturisește că nu se afla niciodată în momentul prezent. Scanările lui Kathy Aruncă o privire asupra scanării cerebrale înainte de meditație a lui Kathy din figura 109 a broșurii. Aceste măsurători ale raportului dintre delta și teta reprezintă abilitatea ei de a menține focalizarea și concentrarea pentru a procesa și a face față gândurilor nedorite și neesențiale. Prima săgeată din spatele creierului ei, din partea dreaptă, unde este localizată pata roșie mai mare, arată că ea vede imagini în minte. A doua săgeată, din apropierea zonei roșii mai mici din partea stângă, Indică faptul că ea poartă un dialog lăuntric cu ea însăși despre imaginile respective. Din cauza imaginilor și a sporovăielii mentale constante, creierul ei este blocat într-o buclă. În scanarea după meditație efectuată la finalul workshop-ului se poate vedea limpede că creierul lui Cathy este mai echilibrat, mai sănătos și mai normal. Nu mai există nicio sporovăială mentală, deoarece creierul ei Integrează și procesează mai eficient informațiile. Ea este într-o stare de coerență, iar schimbarea din starea ei cerebrală este însoțită de mult mai multă bucurie, claritate și iubire. Acum să examinăm măsurătorile coerenței din figura 10.10. -10. La începutul workshopului, creierul lui Cathy era într-o stare beta de frecvență înaltă, o stare intensificată de stimulare de analiză și un regim ridicat de urgență. Liniile roșii groase din stările alfa și beta arată că ea are o DS cu trei puncte peste valoarea normală. Creierul ei este hiperactiv, dezechilibrat și extrem de incoerent, iar ea întâmpină greutăți în a-și controla anxietatea. Acum aruncă o privire asupra scanării după meditație efectuată în ultima zi a evenimentului din februarie. A trebuit să poți reuși deja să recunoști un creier mai normal și mai echilibrat, care are mult mai puține unde cerebrale beta de frecvență înaltă și mult mai multă coerență. Kathy încă mai avea de lucru. Prin urmare, am stabilit un experiment după workshop, deoarece ea locuiește în zona orașului Phoenix și putea să viziteze clinica doctorului Fanin. Doctorul Fanin i-a arătat imaginea unui creier sănătos, echilibrat și normal pe o scanare QEEG, cu verde, și a spus că pe asta trebuia să-și concentreze atenția i-a propus ca de fiecare dată când trecea într-o nouă stare de a fi, în timpul meditației zilnice, să selecteze rezultatul potențial pentru următoarele 29 de zile. Din moment ce putea atribui atunci mai multă semnificație efectului placebo, i-a menținea un grad de intenție mai mare în legătură cu beneficiile rezultatului. A funcționat. Dacă examinezi figura 10-11 din broșură, care înfățișează scanarea datată 8 aprilie 2013, aproximativ cu șase săptămâni mai târziu, vei vedea un creier chiar și mai normal, fără nicio urmă de anxietate, notată cu roșu. În plus, verifică figura 10-12. Poți vedea evoluția din data de 20 februarie 2013, când scanarea cerebrală a lui Kathy este roșie în frecvențele de undă cerebrală mai înalte, 21 până la 30 de herți și sfârșitul evenimentului din februarie, când scanarea ei cerebrală s-a schimbat în verde în cea de-a doua imagine, și deci este mult mai normală. Zonele roșii reprezentate arată niveluri foarte ridicate de anxietate, stări beta de frecvență înaltă și analiză excesivă, deoarece undele ei cerebrale din frecvențele mai înalte, 21 până la 30 de Hz, sunt hiperactive, creierul ei muncea prea mult. La începutul lunii aprilie, după cum se arată în figura 10-13, creierul lui Kathy este deja echilibrat, coerent și mult mai sincronizat. Kathy are un creier cu mult diferit în prezent și relatează că se simte într-adevăr ca o altă persoană. Noul sine a lui Kathy Kathy relatează că a observat numeroase schimbări pozitive în cariera ei, în viața ei de zi cu zi și în relațiile ei. Ea meditează în fiecare zi, iar când crede că nu are timp să mediteze, se asigură că își găsește timp pentru asta. Ea înțelege că atitudinea care i-a creat dezechilibrul la nivelul minții și creierului are legătură cu timpul și condițiile din mediul ei extern. Cathy spune că răspunsurile la întrebările ei vin mai ușor și cu mult mai puține sforțări. Ea își ascultă inima mai des și se controlează înainte de a intra în ciclurile vigilenței. Rare ori se întâmplă să mai fie prinsă în buclele repetitive respective și se surprinde acționând cu mai multă îngăduință și răbdare. Katie este mai fericită de la interior către exterior. Vindecarea tumorilor fibroide prin schimbarea energiei Vechiul sine a lui Bonnie în 2010, Bonnie s-a confruntat cu dureri semnificative și sângerări excesive în timpul ciclului menstrual. Ea a fost diagnosticată cu producție excesivă de estrogen și a fost încurajată să înceapă un tratament cu hormoni bioidentici. În vârstă de 40 de ani, Bonnie a considerat că această soluție la diagnosticul ei era una extremă. Bonnie și-a amintit că la vârsta ei, mama ei avusese aceleași simptome. Mama ei luase pastile cu hormoni și în cele din urmă murise de cancer de vezică. Deși s-ar putea să nu existe nicio conexiune propriu-zisă între terapia hormonală și cancerul de vezică, ceea ce i-a atras atenția lui Bani a fost că avea aceleași simptome ca mama ei și nu voia să ajungă la același deznodământ. Sângerarea ei vaginală a început să dureze chiar și mai mult, uneori până la trei săptămâni, iar Bani a devenit anemică și letargică și s-a îngrășat cu aproximativ 9 kg. Ajunsese să piardă în medie 2 litri de sânge în fiecare lună, în timpul ciclului menstrual. O ecografie pelviană a confirmat tumorile fibroide. Bonnie a efectuat sumedenie de analize de sânge și i s-a spus că era la premenopauză și că, cel mai probabil, avea un chist ovarian. Medicul ei curant, care îi recomandase terapia hormonală, i-a spus lui Bonnie că tumorile fibroide nu dispar și că sângerările severe aveau să continue pentru tot restul vieții ei. Am selectat-o aleatoriu pe Bonnie pentru una dintre scanările cerebrale suplimentare în timpul evenimentului nostru din Englewood, Colorado, din iulie 2013. A fost extrem de jenată când i-am făcut semn, indicând că a fost selectată pentru scanare. Ciclul menstrual al lui Bonnie începuse în seara dinaintea workshopului, și de obicei ea trebuia să poarte un scutec mare pentru a absorbi cantitatea de sânge pe care o pierdea în timpul menstruației. Când, după câteva meditații, am instruit cursanții să se așeze, Bonnie era îngrijorată că avea să se umple de sânge și că avea să păteze și podeaua. Din cauza durerii puternice care însoțea menstruațiile lui Bonnie, Chiar și statul pe scaun era incomod. Chiar și așa, era hotărâtă să practice în continuare tehnicile de meditație, în fiecare zi, pentru propria ei liniște sufletească. În timpul primei meditații în care i s-a efectuat o scanare cerebrală, Bonnie a avut o experiență pe care a descris-o drept mistică. A simțit cum îi se deschide și îi crește inima. A dat capul pe spate, iar respirația i s-a schimbat. Bonnie a văzut cum lumina îi inundă corpul și a experimentat o senzație copleșitoare de liniște. Ea a auzit de asemenea cuvintele, sunt iubită, binecuvântată și nu sunt uitată. Bonnie a izbucnit în lacrimi în timpul meditației, iar scanarea ei cerebrală a indicat că s-a aflat într-o stare de beatitudine. Scanările lui Bonnie Aruncă o privire asupra scanării EEG a lui Bonnie din figura 10-14 a broșurii. Am fost destul de norocoși să surprindem întreaga experiență în timp real. Primul grafic arată o activitate normală a undelor cerebrale. Totul este în echilibru și calm. Dacă treci în revistă cele trei scanări ale lui Bonnie din figura 10-15, care surprind ei se întâmpla în diferite momente din timpul meditației ei, Poți vedea niveluri ridicate de amplitudine și energie în lobii ei frontali, ceea ce ilustrează că procesează destul de multe informații și emoții. Ea se află într-o stare extinsă de conștiență și experimentează momente de vârf la diferite intervaluri. Cea mai mare parte a activității are loc în timpul undelor cerebrale teta, iar asta înseamnă că ea se află în mintea ei subconștientă. Experiența ei interioară este foarte reală pentru ea. Ea este concentrată atât de complet asupra gândului, încât acesta devine experiență. Coeficientul emoțional este reprezentat de cantitatea de energie, amplitudinea, pe care o procesează creierul ei. Aruncă o privire asupra direcției săgeților reprezentate printr-o serie de linii verticale. Este o energie foarte coerentă. Banii se află într-o stare mai înaltă de conștientizare. Acum privește figura 1016 din broșură. Scanarea QEEG a lui Bonnie, în timp real, are o săgeată care indică valoarea de 1 Hz în undele cerebrale delta, ilustrând legătura ei cu câmpul cuantic, reprezentat cu albastru. Bonnie are, de asemenea, o energie crescută în lobul ei frontal, în starea de undă cerebrală theta, reprezentate cu roșu, care corespunde exact cu ceea ce se întâmpla în scanarea ei EEG. Privește cercul roșu care îi evidențiază lobii frontali, precum și săgeata care indică o vedere de sus asupra lobului cerebral frontal imediat mai jos. Imaginea pe care o vezi este un instantaneu dintr-un film al activității cerebrale a lui Bonnie pe durata întregii meditații. Deoarece una dintre funcțiile lobului frontal este să facă gândurile reale, pentru ea, ceea ce experimentează în starea teta cu ochii închiși, este foarte real. Am putea spune că experiența interioară a lui Bonnie a fost ca un vis foarte intens și lucid. Săgeata roșie ce indică starea alfa de 12 Hz izolând pata roșie din centrul creierului arată încercarea lui Bonnie de a-și înțelege experiența interioară și apoi de a procesa ceea ce vedea cu ochiul minții. Restul creierului ei este sănătos și echilibrat, reprezentat cu verde. Noul sine a lui Boni. Experiența lui Boni din ziua respectivă a schimbat-o pentru totdeauna. Amplitudinea energiei asociată cu experiența interioară a fost mai mare decât orice experiență trecută din mediul ei extern și astfel trecutul ei a fost înlăturat din punct de vedere biologic. Energia apogeului fără precedent din meditația ei a înlocuit programele prestabilite din creierul ei și condiționarea emoțională din corp iar corpul ei a reacționat instantaneu față de o nouă minte, față de o nouă conștiență. Bonnie și-a schimbat starea de a fi. În mai puțin de 24 de ore, sângerarea i s-a oprit complet. Ea nu mai avea simptome de durere și a știut instinctiv că se vindecase. În lunile care au urmat evenimentului, Bonnie a avut doar cicluri menstruale normale. După workshop, ea nu a mai avut sângerări excesive sau dureri. Experimentarea extazului Vechiul sine al lui Genevieve Genevieve, o muziciană și artistă în vârstă de 45 de ani, trăiește în prezent în Olanda și călătorește destul de mult prin prisma vocației sale. În timpul evenimentului din februarie i-am privit împreună cu dr. Fenin. Scanarea cerebrală din timpul meditației Am început să observăm unele schimbări semnificative în energia ei, pe la mijlocul călătoriei sale interioare. Când am văzut amândoi în același timp un anumit indiciu pe scanarea ei, ne-am uitat unul la celălalt știind că urma să se întâmple ceva. În câteva momente, când ne-am întors să o privim, am văzut că îi roiau pe chip lacrimi de bucurie. Genevieve era în extaz. Resimțea o plăcere de plină iar corpul ei reacționa cât se poate de prompt. Noi nu mai văzuserăm niciodată așa ceva. Scanările lui Genevieve. Dacă privești figura 10 17 din broșură, vei vedea o scanare cerebrală relativ normală înainte de meditația lui Genevieve. Zonele cu verde răspândite pe tot cuprinsul creierului indică o femeie sănătoasă, stabilă din punct de vedere mental, cu un creier echilibrat. Zonele albastre cu activitate senzomotorie mai redusă înainte de a începe meditația, în stările alfa de 13 până la 14 Hz, acolo unde vezi săgețile, indică probabil un decalaj al fusului orar, deoarece ea tocmai sosise din Europa în acea zi. Dacă observi creierul lui Genevieve în timpul meditației, vei vedea o creștere generală a echilibrului. Ce se întâmplă după aceea este puțin spus uimitor. Când am văzut că atinge acest moment de apogeu la finalul meditației sale, am știut, după ce am privit scanările, că avea o cantitate mare de energie în creier. Aruncă acum o privire asupra figurii 10-18. Acest tip de activitate marcată cu roșu, indicând mari cantități de energie în toată gama de frecvențe ale undelor cerebrale, sugerează că Genevieve se află într-o stare profund modificată. Cineva care nu ar ști că ea meditează și care i-ar vedea scanarea cerebrală, ar spune că resimte un nivel extrem de anxietate sau de psihoză. Dar întrucât mărturia ei personală o descria de stare de extaz autentic, noi știm că tot acel roșu reprezintă o mulțime de energie în creierul ei. Creierul ei are o dese cu trei puncte peste normal. Este energie sub forma emoțiilor înmagazinate în corpul ei ca minte, care este eliberată și călătorește înapoi spre creier. Figura 10-19 din broșură care prezintă rezultatul ig ului ei confirmă acest punct de vedere. Dacă treci în revistă liniile MOV unde indică săgeata, vei vedea că această parte a creierului procesează o cantitate de energie de 10 ori mai mare decât cea normală. Zona care este încercuită cu roșu ne spune că experiența este atât de profundă din punct de vedere emoțional, încât este depozitată în memoria pe termen lung a lui Genevieve. În același timp, ea încearcă de asemenea să înțeleagă verbal și să dea un sens lucrurilor care îi se întâmplă în momentul respectiv. E posibil să spună în sinea ei ceva de tipul «Vai, Doamne, e uimitor! Mă simt atât de minunat! Ce e senzația asta?» Experiența ei interioară este la fel de reală ca orice eveniment exterior, iar ea nu încearcă să o facă să se petreacă. I se întâmplă pur și simplu. Ea nu vizualizează, ea experimentează un moment profund. Interesant este că noi am scanat-o din nou pe Genevieve în iulie, la evenimentul din Colorado, iar ea a manifestat din nou aceleași schimbări de energie. Când i-am înmânat microfonul în timpul ambelor evenimente, tot ce a putut să spună a fost că era atât de îndrăgostită de viață încât inima îi era deschisă pe deplin și că se simțea conectată la ceva mai presus de ea. Se afla într-o stare de grație și se simțea atât de bine încât voia să rămână în momentul prezent. Dacă examinezi figura 10-20 din broșură, vei vedea că creierul ei avea aceleași tipare și efecte la evenimentul din iulie, care a și la evenimentul din februarie. Ea trăia încă această experiență câteva luni mai târziu, era cu adevărat schimbată de transformarea ei personală. Noul sine al lui Genevieve Am vorbit cu Genevieve la câteva săptămâni după evenimentul din iulie. Mi-a spus că nu mai era aceeași persoană care fusese la începutul anului. Mintea ei a devenit mai profundă, iar ea este mai prezentă și mult mai creativă. Simte o iubire profundă pentru tot ce există și, cel mai important, se simte atât de înălțată, încât nu mai simte că i-ar trebui sau și-ar dori ceva. Se simte completă. Beatitudine. Cum îți muți mintea în afara corpului. Vechiul sine al Mariei. Maria este o femeie complet funcțională, cu o activitate normală a creierului. În timpul primei meditații din ziua respectivă, un exercițiu de 45 de minute, ea a experimentat o schimbare semnificativă în undele ei cerebrale, într-un interval de câteva momente. Scanările Mariei Examinează figura 10-21 din broșură și observă diferența dintre undele cerebrale normale ale Mariei și starea ei de extaz am privit-o în timp ce trecea într-o stare intensificată de energie crescută și era ca și cum ar fi avut un orgasm cerebral. Scanarea ei arată un creier pe deplin activ, care are o experiență Kundalinii completă. Kundalinii este o energie latentă înmagazinată în corp și care, atunci când este stimulată, duce la stări superioare de conștiență și energie în creier. Dacă examinezi scanările Mariei, poți să vedea că toate zonele din creierul ei experimentau o energie extrem de intensificată. Când energia Kundalinii este trezită, ea se poate înălța din partea inferioară a coloanei vertebrale pentru a ajunge în partea superioară a creierului, moment în care poate produce o experiență mistică extrem de profundă. În scalarea cerebrală a Mariei, toate zonele creierului sunt complet absorbite de energie iar undele ei cerebrale arată o amplitudine de 3 până la 4 ori mai mare decât cea normală. Creierul ei este coerent și foarte sincronizat. Dacă te uiți la scanări, vei vedea că extazul vine în valuri, exact ca un orgasm. Ea nu încerca să facă nimic din toate acestea. Acest lucru îi se întâmpla pur și simplu. Întregul ei creier era implicat în evenimentul interior și, prin urmare, ea era plină de energie profundă. Noul sine al Mariei Astăzi, Maria continuă să aibă experiențe mistice similare. De fiecare dată când acestea au loc, ea relatează că se simte mai relaxată, mai conștientă, mai trează și mai completă. Ea întâmpină cu bucurie următorul moment necunoscut. Acum este rândul tău. Aceste câteva exemple, dintre multe altele care au fost documentate, dovedesc că este într-adevăr posibil să predai efectul placebo. Acum că ai primit toate informațiile, poveștile și dovada a ceea ce este posibil, este momentul să înveți cum se face, astfel încât să poți experimenta propria ta transformare. Următoarele două capitole vor schița pașii pe care îi poți urma, pentru a începe propriul tău proces de meditație. Dorința mea este ca tu să pui în practică toate cunoștințele pe care le-ai deprins până acum, astfel încât să experimentezi adevărul eforturilor tale. Odată ce vei primi instrumentele de care ai nevoie pentru a traversa râul schimbării, sper să te văd pe malul celălalt.